أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ظهر يلقى الله سبحانه وتعالى نكاي الصلاه والسلام نبينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نغوه سلبني كاي سونه او اوطو ده سونيجا prije svega Čestita vam ulazak u zadnji, zadnju trećinu Ramazana koja ima posebne svoje vrijednosti i vrednija je znači, od ovi prvi dviju trećina. Ovo su najbolje noći koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Allah se kune ovim noćima pa kaže tako mi zore i deset noći. Pa najbolji deset dana je prvi deset dana Dhul-Hijjata u kojima se obavljaju harski propisi a najbolji 10 noći u godini su zadnji 10 noći Ramazana a još kad znamo da je u tim u ti deset noći noć Leilatul Kadr koja je bolja od hiljadu mjeseci pa zbog toga kaže posanik ali salatu wasalam men qame Leilatul Kadri imanano uhtisaba gufira lehu ko bude proveo lejletu lukadr u stajanju, u imanu i nadajući se obračunu, to jeste nagledu subhanahu nagledu biće mu oprošteni njegovi grijeci. Stoga, mi ako Bog da smo sinoći napravili jednu manju grešku, nadam se da ste svi kod sući klanjali neki na fila, sinoć je znači bila dvadeseta noć, jer mi znamo da se kod nas dan računa od kada? Od akšama namaza. Tako da je ovo, znači večeras, 21. noć Ramazana. Znači ovo je neparna noć u kojoj već treba istraživati Lele Tulkadr. I ono što je ostalo od mudrosti, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala tijelo upravo, jeste da muslimani u ovim noćima ne spavaju, da tragaju za tom noći kako bi je potrefili, oni koji budu je tražili. Oni koji je budu tražili, Allah subhanahu wa ta'ala, im neće zabraniti dobrote te noći koje su noći Lele Tulkadr. Pa zbog toga, mi ćemo večera sa kobuda u 3.15 ovde napraviti postrojavanje. Savjetujem vas, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ pa se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne možete se podpomagati u griješenju i neprijateljstvu. Zato trebamo, mi nismo i nepoznati jedni drugima, trebamo znači se potpomagati u dobročinstvu. Šta to znači? To je da ona sestra koja ima obavezu i ne može da dođe zbog toga što je jeli ovaj u mjesečnom ciklusu, ne može da klanja Neka se sama ponudi sestrama koje mogu da dolaze da čuva njihovu djecu. Isto tako, brat, koji ima auto, Allah mu dao tu blagodat, da ne hodamo u tri saata noći ovako bradati i pod hijabima, što kod da, jer ne znamo šta koga mora strept. I hladno je i tako dalje, neka se vraća organiziraju, pa neka, jeli, povezu jedni drugi, nek probu da jedni drugi, vidite da nam ovaj, namazu ne daji telefoni mi rovat, onda i koristimo baru hajr. Budimo jedni drugi u tri sahata i prije toga dođimo znači ovdje ponesimo odmah sa sobom nešto skromno od sahura i ovdje znači da provedemo skroz do sabaha. Nakon toga da klanjamo saba da ozikrimo i nakon toga onda Allahuma rasib jer je ove noći bolje znači provesti unespavanju a po danu namiriti se ako treba. Ali eto čim sklanjamo taravi odma se treba požurit kućama i odma ukrpe. Tako da se može spavati znači 3-4 sata finiji ustati prije toga kruhan tjednu osmalinskog kahu, da se razbudi insan da dođe iz sebi, tako se osmalnije pili kahu, da bi bolje mogli stražar, da ne bi slučajno vlasti se privukli pa probili, jeli, ovaj prve redove muslimana. Tako da se im malo razbudimo a nakon toga da dođemo ovde i da stojimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala, učeći njegove ajete, učeći dove, a pogotovo dove koju bi trebao svaki muslima da nauči, Allahumme inneke afuvun tohibbul afe fa'afu anna. O moj gospodaru koji si elafu. to je jedno od Allahi subhanahu wa ta'ala imena i svojstava, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji voli, koji prašta, I voli praštanje, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam je tako oprosti. Pa zbog toga budite ažurni, znači nemojte da da vam se promakne dobrota ovih noći. Pokušajte znači da se insan maksimalno stavi, znači u nekakvo mobilno stanje, kako bi se po danu namirio im odmorio, a po noći ako bo da provodio u ibadetima učenju Korana na filama, dovi i istighfaru te obja Allahu subhanahu wa ta'ala. A nakon toga idemo do važiba u namazu. Rekli smo da ima šartova, enese koliko? Rekli smo šartova mimo islama, mimo namaza. Devet. Veliš ako nije Ako nije koza je strog, jel? Aha, znači, znači devet imamo šartova koji su vezani za namaz. Ruknova imamo, ne žalje koliko? Mašalva, od prve pa potrefi. Idemo sada na vađibe da malo onima što prozborimo i da što prije, to jeste što pologarnije klanjamo i onda što prije kući nakon toga. ني امامو 8 prvi znači vajib jeste jamiu takbirat ghayru takbir al-ihram li qawli ibn masud ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru fi kulli rak'a raf'i wa khafdi wa qiyamin wa Prvi, znači, je rukn, to jeste vađib, jesu ostali diri. Znači, ostalo izgovaranje, Allahu akbar. Znači, ti kad imamo ovaj rukn, bez čega nije ispravan namaz, jel tako? A vađib isto tako. Ne možemo otići na ruku dok ne kažemo šta? Allahu akbar. Ne možemo se vratiti s ruku dok ne kažemo šta? Semja Allahu limen hamide. Ne možemo otići na seđdu, dok ne kažemo Allahu akvar. Kako kaže Ibnu Mesud, video sam poslanika, ali i salatu u znači, donosi tekbire kod svakog dizanja i kod svakog spuštanja. Znači, kad ustaje sa sjedenja, kaže Allahu akvar, i kad se spušta dole, kaže Allahu akvar. Uokajamin uoku'udin. Znači, kod stojanja, uspravljanja i kod sjedenja, دونسيس التكبيري كاس من السجدي كاجمه الله أكبر فأبونه السيده فأو بي كاجمه الله أكبر كاكو كاجه بصناني كاليه صلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبرو كدا دونسي تكبير إمام في زنين دونسي تكبيري ناچي كدا إمام كاجه الله أكبر يتيسي أسبي دو جدا كاجيش الله أكبر se Ne možeš povojiti, da imamo da šutiš, nego moraš da izgovaraš te tekbile. To je znači prvi važib, kod namaza. Dalje, Subhana Rabjela Adim, izgovaramo kod de Na seđel, na ruku, tako je. Po hadisu od Hodefe, koji je opisao poslanika, ali i salatu salam, to jeste njegov namaz, daže kane jaqulu fi ruku'i subhana rabbil azim wa fi znači neka je slavljen uzvišeni Allah dželle şanu i neka je slavljen moj gospodar koji je visoko isto tako uzvišen ovo kažemo znači to je drugi vaajib znači na ruku kažemo subhana rabbil azim To najmanje, znači, izgovorimo tri puta, ako nam se ukaže prilika, onda izgovaramo i više od toga. Ali ono bez čega, znači, nema rukua, to jeste, ispao je taj vađib, moramo najmanje jednom kaza, subhana rabbil avim. I zbog toga, kada ni stignemo u džemat, a džemat je na ruku, i donesemo početni onaj tekbir, šta on je? Onaj početni tekbir, šta je on? Ruk namaza, tako je. Ovaj, I odemo odmah nakon toga na ruku. Ako stignemo jednom izgovoriti, subhana rabila avim, taj čitav, znači, rekijat, ono što je prošlo toga, fatiha i ostalo, nam spada sa nas i računa nam se, znači, taj taj rekijat. Međutim, ako ne, ne uspijemo to izgovoriti, nema vizući smo mi stigli na ruku, ali nismo to izgovorili, fali nam, znači, jedan čitav, rekijat moramo ga da Treći važib jeste semi Allahu liman hamide. Nači čovjek kada se vraća sa šta? Sa rukua mora reći semi Allahu liman hamide. Ako klanjaš za imamom, onda kažeš ti, ne moraš reći semi Allahu liman hamide, kaže to imam naglas. Je li? ا جمدلي <الجمعت ليشتكاجو> ربنا ولك الحمد ما شاء الله ناتشي بوليتشما послаني عليه علي الصلاه والسلام كان يقول كجوبيدجيه بوخوريرا kada opsiwao poslanika na maz inneho kanie qulu subhanallahu liman hamida hina yerfa salbahu min ar-ruku mutafaqun ale والسلام Allah chuye onoga Allah čuje onoga koga hvali i onda se još kaže Rabbana velek elhamd što je četvrti rukn to jeste važib ovaj da kada smo znači zaimamo obaveza a kada smo i sami isto tako ovaj obaveza isto tako hadis kaže je pravo sebe horevera taj poslanik kada el salatu selam kazao Rabbana velek elhamd peti vađib jeste subhana Rabbil Al A'la i to se znači izgovara gdje? Na seđdi. Na seđdi znači izgovaramo subhana Rabbil Al A'la Slavljen neka je moj uzvišeni gospodar uzdignuti koji visoko uzdignuti. Kazali smo da na ruku Ne smijemo ništa drugo izgovarati osim dove koje su propisane da se izgovaraju. Znači, ova dova, subhana znači, rabbil azim, ona je propisana. Ima još jedna dova koja glasi subuhon kudusu rabbul melaiketi u arruha. To je inače dova koja se može isto tako ući na ruku i ona se uči kada se stanjeju vitr. vitri. Osuneta je znači tri puta kazati subuhon kudusu rabbul melaiketi Tako da, znači, ima dova koje su u sunnetu zabilježene, jer šta je ruku? Ru, na ruku se znači veliča Allah subhanahu wa ta'ala, a na seždi se onda nakon tog veličanja dozvoljava da se ovaj uče i obične dove koje znamo iz Kur'ana i sunneta ili dove koje ćemo od prilike iskazati na, u svojim nekim ovaj. Rečencama, ali da to bude ispravno gramatički kazano na izvornom a arapskom jeziku, nije albanskom nego arapskom. Tako da treba znači učiti arapski jezik i ne biti džahil u pogledu svoje vjere. Pogotovo danas ko ima mogućnosti, a neće to da uči, to je dokaz njegovog neiskrenog odnosa prema islamu jer osoba koja ne žudi da razumije Allahu u knjigu, nešto sa njim nije u redu. Ako ne zna, treba mu reći da većina islamske učitelja smatra Ebu Hanifa nije bio Arab. Buharija nije bio Arab. Muslim nije bio Arab. Šejh Albani nije Arab. Šejh uh, ovaj Arnavut nije Arab. I mnogo uleme Ibnu Taymije nije Arab. Ibnu Kajm nije Arab. On su kurdi. Tako da većina poznate velike uleme nisu Arapi. A šta misliš kako je Buharija priča arabski jezik? U stvari, je njega smatrao da je iz Buhari, samo zbog toga što, što znamo da je otoda? Ko šeh Albanija smatra da je on albanac? Samo mi koji znamo, svi njega smatraju, imamo mummeta koji bolje zna arabski nego albanski. Jel? Tako da Znači, prije je bio adet da se uči ovaj jezik. I zbog toga su nevijednici na taj način nas odratili. I danas nam toliko ubacili kompleks da mi patimo i učimo jezike od koji haman, ha, pa nikakve koristi, a heretske nećemo imati. teremo se neke boca učimo šredskom jeziku. Jel? Odeš u Dansku, moraš plakat na njemu, niko te ne razumije. Jel? Dođeš u Njemačku, niko te ne razumije. Dođeš u bosu, pogotovo te niko ne razumije. Moraš tražnje ga sa švedskim tavlama da ti nešto prevede. Što znači, treba se trud da se uči arapski jezik. I to je obaveza, kako kaže poslanik Ali Salatu Osiram, Talebul ilmi tariilatun ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Neki dodaju kullu musliminu o muslime, ali ovo je znači dodato, ovo je, znači nije od hadisa. Traženje znanja je oboje za svakom muslimanu i muslimanki, nema ovo i muslimanki nego kad se kaže musliman onda se potrazumijeva i muslimanka. Normalno u granicama šarijata ne možemo ići u kinu i učiti kao što kažu, traže znanje pa makar u kinu. A hiratskog znanja baš u kinu nema nimalo jer onda išta znaju Allahu ne bi obožavali vatru i kipove i bruslija i džekićana i ostali. Sedmi moj, ne nase, šarf, vađib, stvari šesti, jeste vjerovatno vađib kojega mi ne prakticiramo, pa eto, ko bude, prilika nam je da popravimo svoje stanje, a to je da se smirimo između dvije, bejne seđde, te im. Znači, između dvije seđde, da se smirimo i da kažemo, Rabbir firli, gospodaro, prosti mi, mermine. Kažeš gospodaru, oprosti mi. Najmanje znači jednom. Znači najmanje jednom, kako prenosi hadis Hudefe, da je poslanik ali je salatu Selam rekao Rabbe do firli, biležine saj i brumađe. Što znači da treba između ove dvije sežne napraviti pauzu i kazati Rabbe do Pa moraš ti reći Gospoda oprosti nama, jeste, ali tebice ovdje tičeš ti sam sebe, rabbek fir oprosti meni. Ako možeš reći rabbek fir lena, rabbenak fir lena oprosti nama svima, ne, ne branimo mi i ne ljutimo se. A mi danas teško činimo da ove zadrge, a pogotovo za zasebeno činimo, kamo za zadrge. Tako da je ovo jedan od vađiva. Sad će neko kazati, halo, pa ti reće nešto, pa šta je onda s našim vađima do sada? Ha? Če se na do sada? Neko nema ovoga nikako. Neko se ne smiri ni na seždi, a kamo li između sežda? Znači, nema tog smiraja. Ovo je, znači, najispravnije mišljenje. Ovo je, znači, najispravnije mišljenje koga zastupaju, znači, veliki islamski učenjaci. Međutim, ima neki koji kažu da, da je to ovaj lijepo, mustehab, napraviti, znači, pauzu vezuje dvije sežde. međutim ono što je najispravnije po ome po hadisu koga biže Huzejfa da je poslanik gali slatova selam govorio rabbighfirli znači morao se smirit i kazati ove riječi to znači smirimo se bende seđaten iz vezuje dvije sežde, izgovorimo izgovarimo rabbighfirli to je lako zapamti gospodaru oprosti mi a Pa to ti je rab, rabbi rabbi gofirli. Znači od glafur. Oprosti. Oprosti mi gospodaru. A to ve dođe, ono je veznik. nači ono povezuje samo tu riječ, ako ima više riječi. Pa ili magofirli ili uogfirli mag nači nije problem, ali bolje reče rabbi gofirli. Aha. A Pogledajte, kad učite dove, znači da predsjedno naučite isto kod da učite neku surijsku Korana. Jer često brat nauči do u neku, sam on ne razumije šta je izgovorio, neki japanski, kineski harfovi ispadaju, a nema toga u dovi. Sedmi, u stvari, je li tako? ovdje je onda, onda jedan je pojao negdje vađe. Kaže peti pa šesti eh, dobro, dobro, nisam ja vidio. Znači sabijao samin, sedmi i osmi su zajedno. Znači prvo sjedenje, prvi tešehud, vođu lusulehu. Znači prvo, prvo sjedenje i učenje na tom sjedenju. To je zajedno. Znači to su dva vađba. Jer možeš ti sjediti On des istra proučio jer možeš proušta ni sjedio Neymar znači toga ta dva važba. Ja ne Rasulullah sallallahu alajhi wasallam jaqra fi kulli rak'atayn tahiyya. Kaže znači posljednji kalif rahimehullah selam nakon svako dva rek'ata učiti etahijatu. Znači posljednji kalif rahimehullah selam s njim na filama se prenosi da je klanjao 2-2-2 kod na fila. A u Farzova, na primjer na na Kindi, na Akšemu, imaju dva žulusa, dva sjedenja. Na prvom se uči, znači, etahijatu do ovaj, do Salavata, ovaj, dok se na nekima, znači, na Kindi, s kojima predaja, da se prouče i Salavati, dok se, znači, na zadnjem sjedenju uči etahijatu i Salavati i nakon toga dove I dovi se ako imamo U glavi kakvi dova iz Kur'ana I sunneta Na prvom sjedenju se znači Uči etahijatu do Salavata To je ono što se zove etahijatu A kad se kaže etahijatu ma salavat Od doa Kako je došlo hadis Znači etahijatu sa salavatima i dovama To je znači na zadnijem sjedenju Pa koji bi god, znači, od ovi vađiba falio, trebamo, znači, učiniti dvije sehvi seđde. A ako bi falio neki od ruknova, onda moramo namiriti taj namiriti znači taj rukn i opet doći sa dvije sehvi seđde, o čemu ćemo, ko bude? jednom razgovarat posebno, da se razumiju dobro ove sehvi sežde, to jeste namirivanje kada se nešto doda ili kada se nešto oduzmi. Pa eto, ko boda, sad vi sačunajte koliko je, znači 9 plus 14 plus 8, koliko je to? Ede se, ti si, ti si, znači dobar matemaničar, kolko je, Evo, jedni kažu 31, jedni kažu 32 znači 9 i četrne su dvajest plus osam, trije sjedan. Eto, moraćemo ćemo i tablicu množenja i plus i minus jednom ako Bog da obrad, dobro. Počet se zaboravlja. A kauli hada ostagfirali u lekom fastagfiruhu innehu huval gafuru rahim vahili da'vana in ilhamdulillahi rabbil alamin vraću još jednom posjećam i sebe i vas, nalazimo se u najboljim noćima nema boljih noći od ovih noći. I zbog toga probudite se, zagrijite se, budte veseli, budte radosni što se nalazimo, što nam je Allah dao, da smo zdravi, živi, i da se nalazimo ovim noćima. Da uzmemo blagodati ovih noći. I zato pokušajte da se ove noći provedu što bolje, da se njihova njihov eđr što bolje uzme. Toliko, žezak, molal hajr, salamu alaikum wa